Com tots sabeu, avui fem catedral de Raymond Carver i, i ens en ve parlar en Juan Evaristo valls Bosch, que es repeteix com a ponent en cicles d'aquests qu'organitzo jo i el qual estic molt agraït el seu entusiasme i, i qualitat de tot el que proposa. I Ell és professor de Filosofia Contemporània i Teoria de l'Art a l'UV i entre molts projectes que té entre mans la seva tesi doctoral es basa en, en una mica tot això que ens explicarà avui i aquest concepte que ell s'ha inventat així l'altre dia em comentava. M'he inventat una mica, però amb, amb un rerefons uh, uh, teòric molt, molt clar i evident, com veurem, que es diu literatura de motel. Bé, ara potser la Juan em, em corregirà i dirà «No, no és veritat el que has dit». En tot cas, et deixo, deixo fer-ho. Només us recordo un moment el funcionament de la sessió. Agrairé tothom que es posi en mute, si no, ja ho faré jo mateix. I si... Bé, bueno, el Juan crec que està obert a, a mínimes intervencions durant el, la, la sessió, però si no, al final de la sessió hi ha temps suficient també per poder tenir una conversa tots plegats. Així que, si, si, bueno, si ho veieu pertinent, podeu aixecar el braç Crec que el Zoom, en un, en un lloc en concret, ho deixa fer. I tots aquests proglaòmens, oh, oh, com es digui, van bon, tot teu. D'acord. Vale. Bé, bueno, eh, moltíssimes gràcies eh, per la invitació. Estic molt content de, de, de, de tornar a, a, la, a la casa orlandà. Eh, bueno, tinc molts bons records de, de l'any passat. Bons i també estranys, perquè, bé, bueno, no sé si alguns de vosaltres vau, vau assistir, però va ser just eh, la tarda d'abans del, del, del decret d'estat d'emergència. Va ser el, el, el, el dijous 12 de, de març de, de l'any passat, i justament amb una xerrada sobre la comunitat, no? que és precisament allò que es va fragmentar o allò que va posar de manifest una certa impossibilitat després de bueno, tot el que hem patit i continuem patint. Pot ser perquè això té sentit després de parlar sobre la, la comunitat, eh, parlar d'alguna cosa que, que, que és Sento. distinta a la comunitat o, o, que, o que ens diu alguna cosa més bé d'una certa impossibilitat o excebriment de la comunitat, és a dir, del motel, precisament. Eh, i, de, bueno, I de tota la, la literatura que, o d'algunes expressions literàries que, que s'han escrit és al voltant de les experiències uh, i, i els patiments que es configuren justament en, en aquest eh, cronotopos. Aleshores, bueno, dic dues, dues coses i, i entro directament a un, a un petit power que, que he preparat, perquè així pense que l'exposició eh, estarà més lligada, però eh, Ferran, no, no, hesiteu, no, no dubteu a fer qualsevol pregunta o intervenció que, que vulgueu. Que la, la idea del, del motel i, i l'escritura en, entorn al, al motel és un, és un clàssic diguem, de, de la literatura nord-americana contemporània. No? Ja d'entrada, al motel, que parlarem mínimament de la seva història, eh, forma part essencial, no? és una part, una, un espai essencial de l'imaginari nord-americà, eh, però parla més d'una concretització, d'un imaginari molt més vast, que és precisament l'imaginari del viatge veritat. Eh, una de les coses més interessants a l'hora de, de veure com es construeix literàriament eh, Amèrica, i pensant ara sobretot en els Estats Units, si ja veiem en figures clàssiques com podrien ser Walt Whitman o, o com podria ser eh, Herman Melville, és precisament a partir de, de la idea de pensar el viatge com, com qualcom estructural de, de l'home. És a dir... Amèrica comença a pensar-se precisament des d'una certa experiència del desarrelament, des d'una certa experiència de l'ésser immigrant, de no venir de ninguna part eh, i de justament fer d'aquesta ninguna part eh, una nova llar. Aleshores, bueno, si, si nosaltres fèrem un, un repàs, de, que no, no és el cas en, en, en, en aquesta a, a sessió per motius sobis, de la literatura nord-americana, podríem veure com el, el viatge precisament és un eix configurador eh, del seu imaginari. Això perquè és important? Perquè justament posen connexió, com ja he dit, a, a, al viatge amb una qüestió d'identitat, d'identitat personal, però també una qüestió antropològica i, i ontològica. No? És aquesta qüestió com l'exili e, o el no ser de ninguna part es deia que el conne absolutament e, estructural perquè el viatge està vinculat a una no identitat. I, a, I això em sembla com molt interessant. Podríem parlar dels relats de Follner, podríem parlar dels de Hemingway, podríem parlar dels de Scott Fitzgerald, tots molt diferents eh, entre ells, no? Eh, podríem continuar parlant eh, d'altres autors, com Dos Passos o com, com Pinschon, etc eh, i molts d'altres eh, contemporanis, justament per, per, per assenyalar aquesta centralitat del, del viatge eh, i de la immobilitat que està vinculat, com ja dic, a una certa manca d'afonament. Eh, això és molt important justament perquè és el que configura l'experiència i l'imaginari nord-americà com calcom molt diferent a aquell europeu, que precisament es centra, i, i si perem atenció, per exemple, als textos d'un cant o d'un fiste, al seu Ledi Vuit, es precisament en l'idea d'un fonament, d'un arrel, d'una tradició comuna, etc. És per això precisament que el segle XIX, el segle de la gran construcció eh, d'Amèrica, és justament, i això és molt, molt interessant, el segle dels, dels nacionalismes a, a Europa. I és, és molt interessant ve, veure com eh, als Estats Units emergeix un imaginari, una forma de fer literatura i una forma de construir la vida que comença a ser molt diferent d'Europa precisament per pensar-se eh, com des d'una ruptura d'una certa, certa herència. Bé, qualsevol que hagi estat als, als, als Estats Units, és una cosa com molt evident, eh, per atenció a poc que parli amb algú i veig diferents generacions, clar, la segona o la tercera ja són generacions d'immigrants, o d'iglandesos, o d'alemans, etc. Eh, però m'interessa com això es construeix eh, simbòlicament eh, en, la, en la literatura en la literatura de, de viatge i en particular en aquests fenòmens tan interessant de mitjans i la segona meitat, sobretot, del segle XX, que és el motel. No? Veieu com vaig a concretitzar molt en concret on aquesta experiència de d'esarrelament de eh, s'intensifica i, al meu a entendre, això és el que m'agrada eh, defensar, exigeix construccions de formes literàries noves i, i per això m'interessava aquesta vinculació del, del motel amb el conte com a forma breu, per això ho explicaré ara. Dit això en, en general, eh, vaig a compartir Eh, pantalla, i, i anem un poc més fil per randa, com qui diu, amb unes diapositives que, que he preparat per, per vosaltres, perquè penso que, com dic, en, ens ajudaran a, a concretar i, i, finalment, com a parlar dels textos, no? que és el que paga la pena fer un cafè literari, no? eh, llegir, analitzar, veure quines metàfores estan en constant sentit, etcètera. Eh, per això, bueno, la, la literatura motell, a propòsit de Raymond Carver, faré primer una introducció més concret pel que he comentat, què significa el motel i, i que, quin tipus d'experiència comporta. I la segona part de l'exposició ens centrarem en Raymond Carver i en, sobretot i sobretot en aquest conte que es diu La Brida, The Bridal, eh, que apareix en bueno, el que s'ha considerat el, el, el millor o el més reiçut, s'ha considerat. Després, bueno, eh, recull de contes de Carver, que és eh, Catedral, Cathedral, publicat el 1983, és a dir, cinc anys només abans de la mort del Raymond Carver, que va morir molt, molt, molt prematurament i molt, molt sobtadament. M'interessa d'aquest escriptor, eh, a més, com d'altres que, eh, al meu entendre, continuen aquesta forma, de, aquest imaginari del motel, eh, que no és un novel·lista que escriu contes de quan en quan, és un contista. Raymond Carver, la principal obra seva són Recuix de contes i després va escriure també Poesia i algunes entrevistes. És a dir, en ell, diguem, cultivar i escriure contes és el verdament verd, verd, estructural i essencial en la, seva, en la seva producció. I això em sembla molt, molt reivant o reforça molt el que vull tractar de, de pensar literàriament amb, amb vosaltres. I, I per això, bueno, eh, penso que Raymond Carver i el seu treball obre un, una via de pensament literari de molts escriptors que seran també, sobretot, contistes. En aquest sentit, no puc deixar de senyalar que el gran referent de Raymond Carver és Chekhov, altre gran contista, clàssic. Eh, Rus, també és interessant aquesta relació, veritat, no amb tant amb Europa, sinó amb, amb, un, amb un altre imaginari. I bueno, tot un seguit d'autors que només mencionaré ara, he preparat fragments per si després de la discussió volem parlar-ne més, més tranquil·lament, que podrien ser, eh, per exemple... Sam Sephardt, Joy Williams, eh, Lucia Berlin, Lori Moore eh, i, i, i tants, tants eh, eh, d'altres, que destaquen precisament per això, per haver escrit principalment eh, comptes. Amy Hempel seguim uns d'altres, un d'altres, etc. M'interessa com a través de Carver, eh, no sol l'imaginari del model, sinó a més, també amb ell i en paral·lel, eh, la forma del compte, eh, adquireix una un, un especial densitat. Si és cert que Eh, aquesta ruptura de l'identitat o aquesta fragmentalitat que exigís el viatge marca també que molt bona part de la, de la producció literària estatunidenca sigui de contes, sigui pensant en Carson McCallers o en alguns autors que he mencionat abans com Hemingway i Scott Fiegel que són sobretot escriptors de contes. Bueno, aquest és el, el eh, Raymond Carver. Això és... Primer eh, parlarem d'això, de, de, de, de què és el, el motel i la seva relació amb la l'allar eh, justament per, per veure aquesta construcció o deconstrucció o impossibilitat d'una certa identitat i sobretot d'una certa forma d'assentar l'experiència, eh, l'experiència de la nostra vida en unes coordenades de sentit eh, o, sense, eh, o desprovistes d'un sentit sòlid. No? M'interessa molt perquè està com molt en joc diguem, un cert fonament de la vida, una certa estructura de la vida, una certa forma de vida, si voldríem emprar el terme de, de Giorgio Agambo. Això és un, és un fragment de d'Stevens Bay i per què m'interessa? Perquè així sí, eh, l'escriptor és un text del món de Ayer, del món de Ayer assenyala com després de tot un seguit d'esdeveniments en Europa la idea de la llar es fa impossible eh, com a tal. O si sigui, així faré, pegaré alguns vots que després podreu eh, recriminar me però bueno, sigui per tindre un esquema de la meva proposta eh, argumentativa. Mentre molt com Europa, sobretot a la primera meitat del, del segle XX, amb l'experiència de les dues guerres, eh, de les crisis, de les pandèmies, eh, etc, assumeix que la idea de la llar esdevé eh, eh, impossible. Dius vai, dius vai! Me despojado de todas las raíces, incluida la tierra que las nutre, como posiblemente pocos han hecho a lo largo del tiempo. De manera que ahora soy un ser de ninguna parte, forastero en todas, huésped en el mejor de los casos. También he perdido a mi patria propiamente dicha, la que había elegido mi corazón, Europa, a partir del momento en que ésta se ha suicidado desgarrándose en dos guerras fratricidas. Otras veces me sorprendo a mí mismo diciendo mi casa, para descubrir enseguida que no sé a cuál de ellas me refiero, Allí, en mi patria, en, en, en Austria, ya no me queda ninguna ligación, ligazón orgánica y aquí no me he acabado de integrar. Me da la impresión de que el mundo en que me crié, el de hoy y el que se sitúo entre los dos, se separan cada vez más, convirtiéndose en mundos completamente diferentes. Soy consciente de las circunstancias adversas, pero sumamente características de nuestra época, en cuyo marco intento plasmar estos recuerdos míos. Los escribo en plena guerra, en el extranjero y sin nada que ayude a mi memoria, en mi habitación de hotel no dispongo de un solo ejemplar de mi libro, ni de apuntes, ni de una carta de a M'interessa mm. que això escriu un europeu, i un europeu, diguem, ben europeista com, com Stephen Svall, no? el gran lament de la pèrdua d'uniria d'Europa per un suïcidi de la mateixa. N'hi ha, ha un plantejament que recorda molt de la dialèctica de l'il·lustració de Dorni Horheimer. I és molt interessant que aquest desarrelament comporta una pèrdua de casa, un pensament de l'espai que suposa un desconcert de la identitat, això és també una denescència o una certa, un cert exauriment de la tradició. No dispongo d'un sol ejemplar de mis libres. Hi ha una crisi de la biblioteca i també. I l'única possibilitat és un hogar una allar que es deveu transitori, és a dir, l'hotel. M'interessa molt justament que l'escriptor únicament pot comptar l'experiència de la pèrdua d'identitat una pèrdua d'identitat que és especial, que és de, de desarrelament literal. Eh, a més, i si pensem, mireu la data en què ha està escrit, 1941, etcètera. escriu en plena guerra què significa això per a Òstria, etcètera. Eh, una pèrdua d'identitat que és eh, espacial i que únicament es pot narrar des de l'hotel, des d'una transitorietat assumida. Això m'interessa molt perquè penso que ja és una picada d'ull, a, a Amèrica en els termes que, que eh, ha assenyalat. Aleshores, si fem un, un, un salt d'uns quants anys, eh, ens trobem ja als Estats Units, una novel·la eh, a Single Man, un hombre soltero, de Christopher Isherwood, que si ve, bueno, certament té altres temes, que sobretot té una part de novel·la de campus, té una part on tracta eh, la qüestió de l'homosexualitat, etc. i això no, no ens preocupa. S'hi sí que m'interessa molt com es descriu precisament l'habitació del motel i la relació entre Europa i Amèrica i, i Estats Units eh, que, que, posa, que fa palès? Disculpeu, perquè únicament tenia aquest fragment en anglès. No sé si us estimeu més que faça una traducció simultània o us llegeixo en anglès. Fas traducció, sí? Val cap problema. Diu, més o menys, és un dels personatges per anar i diu «Oh, després passàvem aquesta nit en, en un dels fantasmales, motels nuevos. Tenía la impresión de que se había traído de algún otro lugar, como de una fábrica, y se había puesto ahí justo un minuto antes, se había instalado ahí el motel justo un minuto antes de que llegáramos. No pertenece a ninguna parte, que es importante porque es el motel, y al motel no pertenece a ninguna parte. Quiero decir, después de todos esos viejos, grandes hoteles de México, cada uno de ellos es verdaderamente un lugar. Esto, este motel, es irreal. Los moteles están deliberadamente diseñados para ser irreales. Si quieres usar una jerga idiota, por la simple razón de que la habitación del motel americano no es una habitación de hotel, es la habitación. En definitiva, punto. Solo hay una, la habitación, y es un símbolo, un anuncio en tres dimensiones, si quieres, de nuestra forma de vida. Los europeos nos odian porque nos hemos retirado a vivir dentro de nuestros anuncios, como eremitas yendo a las cuevas a contemplar. Dormimos en dormitorios simbólicos, comemos comida simbólica, somos, estamos entretenidos simbólicamente y eso les aterroriza a los europeos. Los llena de furia y de asco porque no pueden entenderlo. Los americanos son capaces de vivir así porque, de hecho, Están muy, son una cultura mucho más avanzada. Es por ello por lo que nos sentimos completamente en casa con símbolos como eh, la habitación del motel americano. Mientras que los europeos tienen horror de los símbolos porque son unos pequeños materialistas. Entonces, así, Avanzo Misergutas estaban viendo como las guerras és de, un dels grans trencaments del metarelat dels, dels metarelats, explica Liotard, eh, havien fet impossible una certa experiència de l'espai com quelcom estructurat de sentit, és dir, com una llar. Així, Sergut, em sembla que fa palès Calcom que queda més palpable als Estats Units, però també passa a Europa. És a dir, el, la forma en la què el capitalisme i la revolució del capitalisme i el naixement de l'indústria cultural posa al centre de la ciutat i de l'experiència, ja no al subjecte, sinó la circulació de la mercaderia. Això suposa una certa espectacularització eh, de la societat i de la ciutat. I la consumació d'aquest desagrelament com a forma de vida. És per això que Issergut diu, els europeus, o aquest personatge Issergut, són uns decadentistes perquè creuen que encara n'hi ha una cosa per això diu, són uns materialistes en el sentit pejoratiu, no en un sentit crític, perquè creuen que encara n'hi ha una cosa com un fonament i una casa al carrelar-se i viure i una tradició que doni sentit a l'experiència i ens doni claus per viure. Diu Això, podríem dir a mi segut, és pura ideologia. L'experiència de les guerres, els exilis i aquesta revolució capitalista que posa la ciutat al, servir, al servei de, de la circulació de la mercaderia l'ha fet impossible ara el que hem d'assumir és que no podem més que viure als nostres símbols, és a dir, viure sense arrels, viure en imatges. I per això a Iserwood li interessa tant la dimensió tan fantasmàtica de l'habitació d'hotel, dient són totes iguals. És molt interessat, per exemple, que un escriptor tan diferent com Don De Lilo, en jugadores, fa una descripció molt similar. Parlant d'aquest caràcter abstracte de l'habitació del, del motel i al compte de Carver que ens ocupa, veurem una altra definició del motel com Calcom irreal, fantasmàtic, absolutament banal, però al mateix temps no familiar. Com si hi haguera una certa impossibilitat de tornar a, a allò eh, familiar. Això és una habitació de motel d'un gran fotògraf que és Stephen Short, d'un llibre que es diu precisament Come on Places. I, bueno, tinc alguna foto més d'ell eh, durant la, la xerrada. Pel temps, aniré un poc més, més ràpid. M'interessa ser a l'art que aquests autors fan veure que el motel ja no és un espai antropològic, ja no és un espai de sentit, sinó és el que Foucault denomina una heterotopia. Què vol dir una heterotopia? Bueno, etimològicament vol dir un espai altre. I per, per no dir això, que es pot ser eh, massa llarg i estic controlant el, el temps, em centra una qüestió que diu eh, Foucault. Bueno, D'entrada, Foucault assenyala que l'espai té una història, i això és, és, és important perquè ens permet veure com es modifiquen els espais i com amb ells la experiencia nuestra también se modifica. Eh, pero a mí me parece, sobre todo, a esta cuestión que ha señalado el primer parágrafo. Me interesa de todos los emplazamientos, algunos que tienen la curiosa propiedad de estar en relación con los otros, pero de un modo tal que suspenden, neutralizan o invierten el conjunto de relaciones que se encuentran. La heterotopía, a Foucault, empieza a funcionar cuando los hombres se encuentran en una especie de ruptura absoluta con su tiempo tradicional. Per això el model, em sembla, a l'espai per antonomàcia o un dels grans espais per antonomàsia de heterotopia, Foucault el, el menciona eh, a més, I, i el que vull assenyalar amb, amb aquest eh, fragment és que us, fe, fe, eh, que us feu ressò un poc d'això que hem explicat de la costat d'identitat, de l'experiència configurada, del, del fonament eh, que hi ha a Europa i la manca de fonament que hi ha a Amèrica, i com una certa forma de vida que és americana eh, és susceptible de generalitzar-se precisament eh, perquè n'hi ha tot un seguit d'esdeveniments de, que suposen un canvi i un nou capítol en història dels, dels espais. I això, bueno, eh, aquesta foto de Steven Sora em semblava també molt, molt vistosa precisament d'aquest aire heterotòpic del motel justament quan tenim en un hotel, una habitació absolutament barata, de molt poca qualitat, etc, aquest esforç de crear un cert encanteri, no? I com tenim aquesta pintura, i més com una certa aquarela, eh, podríem dir d'unes runes eh, romanes, eh, etc. no? Com hi ha un, un cos tirat en, en unes mantes velles, etc, i dalt té, té aquesta representació d'un somni, a la que ja només podem comparir com un somni. És a dir, ha esdevingut una imatge que no podem, eh, que no podem experimentar sinó només eh, viure o habitar, al el del motel, des d'una certa eh, no familiaritat o des d'una certa distància que has d'haver radicat. D'això m'interessa assenyalar, si ens parlem al, al motel, que el motel, pel que fa a la seva arquitectura, es fa ressò o reprodueix aquesta manca de, de fonament o aquesta manca de sentit. Precisament perquè el motel, així teniu com és el plànic d'un motel de Califòrnia, però és, segons els, els, bueno, els teoris d'urbanisme, és la forma habitual, clàssica d'un motel. És a dir, els motels, com, com ja sabreu molts de vosaltres, tenen forma d'U, i al centre dels mateixos hi ha sempre l'aparcament, o també, de vegades, n'hi ha unes piscines. I totes les habitacions tenen un accés directe al pàrquing, al pàrquing lab. Què és interessant d'això? Doncs que el motel és una forma d'habitació que té com a centre precisament la circulació, la mobilitat. O sigui, el que està al centre de l'experiència és ja el, el viatge i el cotxe. És com si, com si un cert principi d'habitabilitat haurien estat reemplaçat per un cert principi d'automobilitats. I m'interessa molt justament perquè aquesta forma en 1 és la contradicció directa o, la, o, la, o, la, o el testimoni eh, per excel·lència de la de quelcom ple de sentit com podia ser la llar. I és precisament per això que estic fent tota l'estona ací al principi aquesta contraposició. Tinc algunes fotos més on, on es fa palesa aquesta estructura. Evidentment, n'hi ha motels de molts tipus, perquè l'arquitectura del model també es desenvolupada al, al llarg del segle XX. Eh, si podem parlar d'això després amb més calma. Però és interessant que la forma clàssica siga precisament eh, aquesta, la de situar al centre la mobilitat, el viatge, la circulació de, de, de mercaderies. I així, bueno, diverses fotos on, on es fa palesa el, el mateix. Oi? Aleshores, m'interessa, diguem, del, el motel, que etimològicament eh, és la contracció del de, motor, de motor i d'hotel. Mm, I vaig a fer cinc cèntims de, del que podria ser l'història del motel com a, un, com a un espai. En un primer moment, eh, abans dels anys 50, el, el motel es devé el American's Home Away From Home, és a dir, la llar americana juny de la llar, és a dir. quan comença a haver-hi tota aquesta sèrie de, de, de feines que exigeixen desplaçaments, no? és, una, és, un, és un cert ulis contemporani. No? Allà el marit s'illa agafa el cotxe i se'n va per tot l'estat o per tot, per tot el, el país, per tota la regió, a vendre algunaes, a vendre coses, de reunions, etc. De forma que els motels que es construeixen per allà per la, per la carretera volen reproduir la confortabilitat, d'una casa, precisament. Als anys 50, aquesta idea canvia i el motel ja no té com a model la llar, sinó que s'independitza de, de la mateixa. Per què? Perquè precisament aquests motels situats en espais marginals comencen a ser veritables heterotopies, és a dir, a ser l'espai mmm, d'allò prohibit, d'allò no normal, d'allò que no està permès, és l'espai, com tots sabem, de l'adulteri, però també és l'espai del crim, eh, és l'espai també de la prostitució, de les drogues, etcètera. No? I si veieu pel·lícules com, per exemple, Not Country for All Men, que té lloc a un motel, ahir hi ha un exemple, l'altre dia recordava eh, aquesta pel·lícula The, The New Demon, amb el, amb el fànic que comença també una habitació de, de, de motel que prefigura tota la, tota la pel·lícula quan entra allà una, una bèstia, un joua, i fins i tot, tot i que sembla un poc estrany, la sèrie de Twin Peaks, la tercera temporada, té lloc en molt bona mesura en un, un motel que es confona amb els espais onírics que David Lynch tracta de, de, de construir. Aleshores, el motel es torna, podríem dir, un espai de desig. Un espai on es besa tot allò que no està permès en una certa eh, normalitat. El que és que, a poc a poc, aquest caràcter fantàstic del motel, com diuen els, els eh, teòrics, es contagia a la llar. Això parla precisament de la automobilitat generalitzada i d'una població, la nord-americana, però després la de tot món, que es converteix en una població de treballadors migrants i que han d'assumir que ja no tenen una terra sinó que estan sempre canviant canviant de llar, canviant de lloc, guiats per la feina. És la feina eh, el que marca on han de viure. I això el veurem també molt bé a, a la brida de, de Carver que comença justament amb el trasllat d'una família a un, un motel, a, a un apart hotel. I després, bueno, ja és molt interessant després dels anys 60-70 com el motel acaba entrant al cor de la ciutat eh, i ens trobem motels, el que anomenarien motels dintre, eh, dintre de ciutats i no només a l'espai eh, de circulació, no només a, a les carreteres. No? Hi ha una certa mutualització de l'espai que parla precisament també d'una certa instauració eh, d'una forma econòmica de, eh, del, del capitalisme en l'estructuració de l'espai. Sempre que nosaltres acabem considerar-nos, com, com he dit, bueno, població treballadora mòbil, que estem disposats a desplaçar-nos Eh, sempre que la feina ho requeris, això implica que hi ha una impossibilitat d'allò eh, familiar. No? Per això m'interessava señalar al principi aquesta relació de l'identitat perquè així com es consagra una pèrdua d'identitat i m'interessa molt veure com fins i tot de forma arquitectural i urbanística això està reflectit. justament el que, el que ens fa pensar el motel eh, per, per tot això que acaba d'explicar eh, per el desarlement aquesta carència de sentit aquesta mobilitat generalitzada aquesta pèrdua de, de la llar és ja no pensar el sentit la tradició o l'herència sinó ens exigeix un pensament de la banalitat és a dir, de com allò que ens és absolutament ordinari i que xafem tots els dies podríem dir, és d'haver incomprensible, és a dir, una desorientació radical en la nostra experiència. I per això, bueno, he posat un fragment de Lucía Berlín que mostra molt bé, novament, com es contraposen dos imaginaris. Un imaginari europeu eh, i, a més, d'una certa bona classe i ben establert, i un altre imaginari que, es generalitza, que és l'imaginari del motel i dels marges. Aleshores, vaig exigir eh, aquest fragment de la Lucia Berlin i, i continuem. Aquí Lucia Berlin està parlant d'una bugaderia. Aquí, el que m'interessa del motel és que eh, és vector per tot aquests, tots aquells espais que són marginals, heterotòpics, a dir, parlem de gasolineres, parlem de, de bugaderies... Eh, i bueno, per als que no allà ho heu estat als Estats Units, és molt interessant pensar com allà una bugaderia o una cafeteria té el seu propi pàrquing. És a dir, perquè les ciutats, i això sobretot passa a, a la West Coast, a Califòrnia i també a Texas, Arizona, vull dir, potser a New England no passa tant. Les ciutats estan dissenyades i pensades tenim com a centre el cotxe i no pas el ciutadà o al pietó o el, o el vianant. I això és molt interessant perquè parla d'aquesta motelització de l'espai i d'aquesta circulació generalitzada que, que he estat eh, descrivint. I és per això que bueno, aquesta bugaderia eh, seria un espai més eh, molt, molt a fi, molt proper al, al motel, però ho vaig exigir a eh, això. La lavanderia Ángel està en Albuquerque, Nuevo México, Calle 4. Comercios de estartalados y chatarrerías, locales donde venden cosas de segunda mano, catres del ejército, cajas de calcetines sueltos, ediciones de higiene femenina de 1940, almacenes de cereales y legumbres, pensiones para parejas y borrachos y ancianas teñidas con ena que hacen la colada en la lavandería de Ángel. Adolescentes chicanas recién casadas van a la lavandería de Ángel. Toallas, camisones rosas, braguitas que dicen jueves. Sus maridos llevan monos de faena con nombres impresos en los bolsillos. Me gusta, Me gusta esperar hasta que aparecen en la imagen especular de las secadoras. Tina, Korky, Junior. La gente de paso va a la lavandería de Ángel. Colchones, Colchones sucios, sucio. trones herrumbrosas, atadas al techo de viejos buicabollados. Sartenes acitosas que gotean, cantimploras de lienzo que gotean, lavadoras que gotean. Los hombres se quedan en el coche bebiendo, descamisados, y estrujan con la mano las latas vacías de cerveza, hams Yo voy a la lavandería de Ángel Y así, me hay una cuestión muy importante En, en este fragment eh, de la, de la, Porque así hay una cierta Presa de la posición de, de, de, de la veu eh, narrativa Yo voy a la lavandería de Ángel No sé muy bien por qué No es solo por los indios Porque van a que le agraden als indies, me queda lejos En la otra punta de la ciudad A una manzana de mi casa Está la lavandería del campus Con aire acondicionado Rock melódico en el hilo musical New Yorker, Mrs. Cosmopolitan. Las esposas de los ayudantes de cátedra, ¿no? las, las donas de los profesores, van allí y les compran a sus hijos chocolatinas cero y Coca-Colas. La lavandería de campus tiene un cartel, como la mayoría de las lavanderías, advirtiendo que está terminantemente prohibido lavar prendas que desciendan. En inglés, positively no dying. Recorrí toda la ciudad con una colcha verde en el coche, hasta que entré en la lavandería de Ángel y vi un cartel amarillo que decía aquí puedes lavar hasta los trapos sucios. És a dir, you can die here anyway. Anytime. Per què m'interessa aquesta pressa de posició? Així, la, la, la, la veu narradora diu jo podria ir a una bugaderia que tinc al costat de casa, eh, a, a més a més que és pijíssima, on van les dones dels catedràtics que tenen rock melòdic de fons, bones revistes, mentre molt el títol de Cosmopolitan, perquè, bueno, pensa que és una cita en directe a Europa, a un cert pensament cosmopolita, o pensa que es pot llegir així, però deixa-m'ho córrer, això. Jo podria anar a aquesta bugaderia. Però què passa en aquesta bugaderia? Que diu, terminantemente prohibido lavar ver prendas que destinyen. I assinia un joc de paraules en anglès, perquè això vol dir, es diu, positively no dying. El cartell, el cartell que es troba a l'altra bugaderia, diu, you can die here anytime. Aleshores, aquest you can die here anytime vol dir al mateix temps puedes, te, puedes lavar lo que quieras, puedes lavar hasta los trapos sucios, da igual si tinta o no, però clar, també vol dir aquí puedes morirte cuando quieras. Hi ha un joc de paraules entre die y die, entre morir i destanyir, de, podríem dir. Aleshores, aleshores què m'interessa aquesta pressa de posició de l'autor que diu no, no, no, poc importa que jo tingui al costat una bugaderia pigíssima i meta i on va la gent top, etcètera. No, no, jo me'n vaig a aquesta altra, on puc rentar coses que, que destinyen i també on puc morir quan vulgui, no? You can die here anytime. I on havia escrit que va bueno, tota aquesta colla que podríem dir que és l'un ben proletariat o que és proletariat, etc. Clar, si parem atenció al que hem estat assenyalant, i si recordem i sergut, etcètera, aquesta empresa de posició, pense, està entre un espai que has devingut o impossible o ideològic o un privilegi de classe, és a dir, una falsa consciència, que és aquesta bugaderia eh, tan, tan coqueta, etc, però que o no es pot destanyir, o no es pot morir, podríem dir. I una altra bugaderia que, sí, certament és horrible, però que ens parla d'una, podríem dir, realitat vertadera o d'aquesta realitat que ha davalls de del somni ideològic Eh, d'una certa classe. Així el que està L eh, Lucià Berlín és que l'experiència de la llar, eh, l'experiència d'un espai net, cosmopolita, sabut, intel·lectual, etc és molt important, evidentment, que és un espai de, de rentar. Aquesta experiència hadevingut un privilegi de classe o un somni inabastable. Eso es, que, eso es lo que me interesa. Eso es lo que Isilwood le estaba dient als los europeos. Eso, son unos materialistas y por eso nosotros estamos mucho más avanzados porque hemos aprendido a vivir en nuestros símbolos. Hemos aprendido, hemos, aprendido, hemos aprendido a vivir al revés de la mercadería, podríamos dir Hemos aprendido a vivir sabiendo qué es un fetiche y las dimensiones de incantero que tiene un fetiche. Eh, I per això, diguem, aquesta contraposició entre, entre bugaderies, aquesta descripció primera de la bugaderia d'Èngel, i com tot aquest seguit eh, de formes de vida que podrien dir són o insignificants, o precàries, o vulnerables, clar, imagineu-vos les que podrien estar sense assegurança de vida, sense assegurança mèdica, etc etc etc. El que està assinallant, fent la Lúcia Berlín a través d'aquest compte, es diu mira la realitat del comerç, perquè això que et venen, això que et prometen, ja no hi és. Això que et prometen i que té a amb, amb la llar, amb una certa netetat, amb una certa experiència del, del món, amb un saber, etc. això eh, ha esdevingut una mera il·lusió. És com aquesta postal que estava pintada a, a, a la foto del, de l'Stiffensor. Lúcia Berlín ens diu, no miris a, a, a, a aque aquesta aquarela fake que n'hi ha a la paret, mira el tiu, que està dormint i que s'ha d'alçar a, a les 6 del matí per agafar el cotxe i tornar-los i continuar el seu viatge, etc. Perquè és allà on està la realitat. És, és allà on estan bueno, els sarses vulnerables, mortals, eh, etc. I eh, Per això m'interessava tant eh, aquest fragment de la Berlin perquè senta molt bé eh, aquesta distinció que tant estic tractant d'assinalar. Així està en anglès també, el, el deixem passar? I, clar, justament això és una qüestió que, que va fer notar eh, Deleuze quan parla de la novel·la eh, nord-americana. I, i bé, bueno, faig una valoració d'això darrer i amb totes aquestes qüestions ens endinsarem amb el, el compte de Carvel per acabar aquesta segona meitat de, de l'exposició. Diu eh, De Les. És important, és clar, que això la descriu Les en un text sobre Bartleby, que és el personatge de Melville, és a dir, està pensant l'imaginari nord-americà en unos términos semblantes a los que nosotros tratemos ya aquí. ¿Cómo iba a poder efectuarse esta comunidad? Diu ¿Cómo iba a poder resolverse el problema más elevado? ¿Acaso no está resuelto ya por sí mismo precisamente porque no es personal? ¿Porque es histórico, geográfico, político? No se trata, Anzán eh, pensa de la literatura norteamericana, de algo individual o particular, sino colectivo. Es un asunto de un pueblo o mejor dicho, de todos los pueblos. Y eso es lo que veían con, con M. G. Tashoda a Berling o con G. G. Maacard. No es una cuestión de un personaje, no es una cuestión como Dickensiana, fíjate este personaje que es pobrecito, fíjate, que no ha tenido mucha fortuna, no, no, no. Está hablando de todos nosotros. Es una cuestión no individual, sino política, D. Deleuze. El cuadro del proletario en el siglo XIX, D. Deleuze, se presenta de la siguiente manera. El advenimiento del hombre comunista o la sociedad de los camaradas, el futuro soviético puesto que sin propiedad, sin familia y sin nación, no le queda más determinación que ser hombre, homo tantum, es decir, que ser mortal, que puede morir en cualquier momento, you can die here anytime, pero asimismo, es el cuadro del americano, con otros medios, y los rasgos de uno y otro se mezclan o se superponen a menudo. Es decir, al que nos dio Deleuze, para ello atención a la literatura norteamericana, perquè està pensant aquesta figura del proletari, que ja, bueno, clàssicament el Manifest Comunista i altres jocs marcien que es descriuen així, sense propietat, sense família, sense nació, això ja no forma part d'una certa classe social. Ja no forma part únicament d'aquells que, pobrets, com viuen a les, a les afores de la ciutat, han d'anar a aquesta bugaderia que és pitjor, que, és, que està plena de ronya, que fa fàstic. No, no, no. Està parlant d'una qüestió política. Està parlant, podríem dir, d'una qüestió ontològica o d'una fragilització de l'existència, que deu a al mateix temps amb una pèrdua de qualitat de vida i benestar, amb una precarització. Té a viure, també, eh, amb una pèrdua del sentit, com estem assenyalant, amb una desidentificació, amb, una, amb un desarrelament. I tot això implica ja un gest material, una reconfiguració de l'espai, una reconfiguració de l'experiència, i és per això que paga tant la pena fer-ne atenció a la forma eh, conte com una certa eh, herència, com una certa reproducció, almenys en, en Carver, de la forma motel. És a dir, una forma narrativa que té al seu centre buit. O com, de, o com podríem dir, un cert, una certa història sense conte. No? Un, es, eh, un esdeveniment sense, sense estructura a que, que eh, agarrar-nos és aquesta regió, és aquest país, podríem dir, eh, el país de Carver. Carver Country, i, i vos he posat baix un Bob Adelman, 2013, perquè n'hi ha, bueno, es va publicar eh, al 2013 un gibret que es diu així, Carver Country, el teniu anagrama en castellà, que són un seguit de documents de Carver personals, cartes i així, però parla d'un viatge que va fer Carver, Raymond Carver, amb aquest fotògraf, Bob Adelman, per tot Amèrica eh, i Bob Edelman va fent fotografies. Això és, Carver Country tenint d'entrada al bueno, país o al camp del de Raymond Carver, perquè es van veient els seus amics, la seva dona, etc. Però també Carver Country en el sentit que estem veient aquí. En aquest sentit, d'aquells bueno, que són desagrats, que són homotantums, o d'aquells que es veuen forçats a assumir eh, la condició proletària com una nova condició eh, eh, humana. humana no? Posaré-nos unes, unes quantes imatges eh, perquè tinguem una idea. Les, les passaré així més o menys ràpid. Alguns són coneguts de Carver, però bueno. Carver, per la resta, bueno, tenia grans problemes d'alcoholisme. i ho dic perquè aquest home era un dels companys de, de Bebercio, de beguda del, del Carver. i fet, molts dels relats de, de, de Carver plantegen aquests dos problemes des del motiu del, de l'alcoholisme i és un motiu que és continuar, per exemple, en Lúcia Berlín està molt present i bueno, en alguns relats d'altres autors també, però sobretot en la Lúcia Berlín hi és molt, molt present. L'interessant de, de la Lúcia Berlín, com també podem trobar, sobretot a Lurie Moore, és que aquesta perspectiva del viatger, del moter, etc ja no és la perspectiva masculina, veiem que al principi era un imaginari fortament masculí, l'Ulisses contemporani, sinó femenina, i bueno, la Berlín parla com de de moltes dones molt preocupades perquè el seu marit és addicte a certs medicaments i ha d'anar a les farmàcies a furtar-los, a falsificar receptes, etc. I aquest aquest vícit, diem fa palesa també aquesta ruptura o aquesta pobresa d'experiència. Ja sí, és interessant veure també com aquesta centralitat de, del carrer... Eh, com no, no hi ha pràcticament, ning, pràcticament ningú caminant ni com són ciutats eh, pensades, sobretot ja dic en, en la costa oest, per la circulació dels de cotxes. No? Hi ha una cançó com molt punky d'un grup que es diu Missing Persons que es diu precisament "No Nobody Walks in a Lake, com ningú camina a Los Angeles. Perquè la ciutat és ja un espai de, de circulació eh, automobilística, de circulació eh, capitalista i ja no té les mesures antropològiques sinó mesures automobilístiques. Bé, aleshores, vaig a parlar ara, fins ara tot, tot bé, em seguiu, sí? D'aquest compte de, de la brida. Sí que m'interessa també baixar que, que el conte parli per si mateix, és a dir, llegir un seguit de fragments que, que he seleccionat i després, bueno, he posat una petita graella per, per tancar específicament en Carver aquesta presentació d'una certa poètica que, que he presentat i, bueno, m'ho espereixo que mentre llegim tinguem en, en ment els elements que he posat sota la taula. No? Una certa centralitat de la mobilitat i del viatge, això té a veure amb una pèrdua d'un cert sentit, una pèrdua d'una certa identitat, i això parla d'una gran experiència que es molt palesa en Carver, que és una experiència d'incomunicació o de desorientació, podríem dir. Eh, és com si en Carver hi hagués ha sempre una constatació de la realitat, una descripció promenoritzada sense cap ornament directe, quasi, quasi d'observador objectiu, podríem dir, de la realitat, que únicament ve a posar de manifest que aquesta realitat esdevé deia ilegible o no semantitzable. O... Hi ha quelcom al que ja no podem accedir. I aquest no poder accedir eh, ha d'estar assumit com la nostra nova forma de, de vida. A, això al principi del, del conte, dic ràpidament, pels qui no ho hagi llegit, bàsicament és una família s'installa en, en un motel. La història la conta la dona del marit bueno, la, la, conta la dona d'un matrimoni que es gestiona aquesta part d'hotel, que bueno, és una, una partel, d'una franquicia d'una franquícia de, de, de motels. Eh, i, bueno, aquesta família s'ha traslladat a aquest motel, va anar de motel en motel després d'haver-se arruïnat, bueno, ho, ho contesti un poc ràpidament, perquè el marit, que l'agricultor, és, in... és molt important també que sigui agricultor, eh, s'aficiona a les carreres de cavalls, eh, es compra un cavall, això t... també és molt típic, eh, de forma part dels... de l'imàgina de i dels Estats Units, no, les carreres de cavalls, i si no, altre il·lustre, no tan bon escriptor, eh, altre il·lustre, diguem, escriptor de motels, Bukowski, si tenim el motel d'una banda, d'alta tindríem les carreres de cavalls, apostar en les carreres de cavalls, etc. Eh, bueno, doncs el marit d'aquesta família que era agricultor s'aficiona a les carreres de cavalls es compra un cavall el cavall per totes les carreres i la família s'arruïna i ha de, ha de vendre la seva casa ha de dipotecar-se i ha de circular en busca de bona sort Podrien dir bona, això dels cavalls no ens a nosaltres no? que, que té a veure però és molt interessant que una, una, una forma de subsistència com l'agricultura que està vinculada evidentment eh, als serrels i a una propietat fixa és substituïda per altra, que està vinculada a la sort i a la mobilitat. La mobilitat o el moviment no és no únicament per la qüestió cinètica de les carreres de cavalls, sinó també per l'absoluta incertesa que suposa, clar, viure d'apostar, de, bueno, dels jocs d'atzar, del joc etc. O sigui, bueno, després d'haver explicat això, finalment la família, hi ha un accident i la família es marxa del, del motel. Aquesta és com la, la història. Seria interessant, si teniu interès o comentem després, eh, veure, perquè és, és, és, és una figura molt repetida, el, el paper que juga la figura del cavall en molts dels contes i dels poemes de Raymond Carver. És una figura molt present, no tan present, però eh, sí, molt important, tan important com és per a Joey Williams la figura del gos. Eh, com tots els contes de Joey Williams estan atravesats per aquesta figura, la del gos, i Gossos que es perden, gossos que es moren, gossos que una germana hereda del seu germà mort. I, eh, clar, això, amb un poc d'iconografia, eh, veiem com el gos és una figura de fidelitat i n'hi ha una qüestió també de, de la rel i del vincle que jo i William s'està pensant com ha perdut. Per això, bueno, ho deixem. Eh, en el cas de, de, de Carver, el cavall normalment està vinculat com, com a la sort i habitualment, i tinc alguns elements seleccionats si tenim curiositat, és la promesa d'una epifania, d'un esdeveniment, de quelcom, de, de qualcom que vindrà i arreglarà la nostra vida, que finalment no, no té lloc. No? És una sort d'antiepifania, no? com alguns estudiosos n'han dit. Per això m'interessa també que aquest conte es a la brida, no? que és el que queda, és el que utilitzem per domar el cavall, per, dom per domar la sort, en aquest sentit, però és el que queda quan perdem fins i tot el, el cavall, que és un cert afany a eh, una cierta pulsión de, de dominio, de, de maestría, de bastar, de donar un sentido a las cosas. Baci. Una ranchera vieja con matrícula de Minnesota se detiene en un espacio vacío frente a la ventana. Hay un hombre y una mujer en el asiento delantero, dos chicos en el trasero. Es julio, hace más de 38 grados. Los ocupantes parecen agotados. Hay ropa colgada en el interior, maletas, cajas y otras cosas apiladas en la parte de atrás. Por lo que Harley y yo dedujimos más tarde Eso es todo lo que poseen Después de que el banco de Minnesota Se quedara con su casa, su furgoneta, su tractor Su maquinaria agrícola Y unas cuantas vacas Es muy, muy fascinante Aquest Incipit son las primeras líneas On tenemos al comenzamiento y al final Por lo que dedujimos más tarde El banco se lo ha quitado todo Descrio la arribada D'uns de de vagabundos, d'uns trutaires Veritas com ja se'ns diu que han perdut la casa, però han perdut també la maquinària agrícola. I en aquesta presentació tenim el principi i el final, però encara no sabem què ha passat. No? El compte està resolt aquí, al principi, per al centre del mateix, perquè com no, no se'ns no se dona l'entrada. Aquest segon fragment és la descripció de l'habitació del motel que, que la dona els ensenya. Giro la llave i la puerta s'abre. No es más que un pequeño apartamento amueblado de dos habitaciones. Todo el mundo ha visto docenas de ellos. Hollitz, que es lome de la familia que arriba, se detiene en el cuarto de baño lo suficiente para tirarte la cadena. Mira hasta que el depósito se llena. Después dice, esta podría ser nuestra habitación. Se refiere a la que da a la piscina. En la cocina, la mujer se apoya en el borde del escurridero y mira por la ventana. Esa es la piscina, le digo accidente con la cabeza hemos estado en algunos hoteles que tenían piscina pero había mucho cloro en el agua de aquí me, me interesa destacar eh, eh, bueno algunas vetas del, del estil de, de, de Carmen veema sí que es un estil modo descriptivo eh, sans saca por unamentación giro la llave y la puerta se abre sobre la puerta no es más que un pequeño apartamento y Ah, aquesta descripció es vincula mitjançant un llenguatge perfectament planer, banal, sense cap sofisticació. Tot el món ha visto docenas de ellos. L'home va, tira de la, la cadena, etc. Que és interessant, que sí, s'està descrivint una llar, veritablement. Per aquesta llar és absolutament igual a les altres. Tot el món ha visto docenas d'elles. Hemos estado en algunos hoteles que teníamos pistas. Ya hemos estado aquí, veritablement. I així una qüestió molt forta, que és aquesta desfamiliarització de jovenal amb una impressió com de, de sinistre, és a dir, reconeixem on estem, eh, parlem un cert llenguatge funcional, això serveix per evitar, sinó una cama, sinó un batre, sinó una piscina, però no podem est eh, establir vincles efectius amb això. Aquest no poder establir vincles ve per una renúncia al sentit i per la manera en la que aquesta renuncia al sentit ve substituïda per una repetició. I això em sembla molt important, també. Hemos estat en docenas d'ells, ellos, estat en otros hotels, com ja hemos estado aquí. En contra del sentit, hi ha una certa repetició. I jo penso que és aquesta repetició, aquesta insistència, que és també la, la insistència de la descripció, giro la llave i la puerta s'abre, és el que genera tanta fascinació precisament en qualcom que és absolutament banal. I el que ha fet que alguns crítics eh, descriuen la poètica de Carver com una poètica de la reserva. O, com jo de dic, dic també al meu treball, una poètica del secret. Per exemple, perquè el, si hi ha un secret és veiem que hi ha una certa incomunic, incomunicabilitat estructural. És a dir, no és un secret perquè aquest motel estigui amagant tal com fantàstic, una promessa d'èxit, eh, una recuperació econòmica de la família, eh, descobrir l'amor de la vida, etcètera. No, no, no essecialment perquè hi ha quelcom que ja no és accessible. I fem experiència sempre d'aquesta inaccessibilitat, d'una repetició. Però Anem a continuar amb, amb altres eh, fragments. <coughs> Aquest em sembla particularment eh, interessant. Ací es parla de com bueno, eh, del primer pagament, de com li fan a la, a la dona eh, que gestiona el motel al primer eh, pagament. I la dona continua amb el seu, diguem, podríem dir monòleg interior, no? està parlant en primera persona, diu, miro com descargan les cajas, les maletes i la ropa. Hollitz lleva algo con unes correas colgando. Tarda un moment pero entonces me doy cuenta de que és una brida, que és, diguem, aquesta, eh, el, el, un, el, el motiu del, del conte. I altre cop és interessant veure la brida, entendre la brida tant com una absència de cavall i una pèrdua de sort. Eh... Como de una banda, aquella está haciendo acceder a a alguien que ya no es accesible. Que finalmente es la, la, la pérdida del de, de control, de la decisión sobre el nuestro destino. Que no estén hablando de, de no res. Tardo un momento, pero entonces me doy cuenta de que es una brida No sé qué hacer ahora. No tengo ganas de hacer nada. Así que saco los grand, es decir, los billets de 50 dólares, saco los grand de la caja. Acabo de ponerlos ahí, pero los vuelvo a sacar. Los billetes han venido de Minnesota. ¿Quién sabe dónde estarán la semana que viene a estas horas? A lo mejor en Las Vegas. Lo único que conozco de Las Vegas es lo que veo por televisión. Es decir, nada de nada. Me imagino uno de los Grand, uno de los billetes, llegando hasta la playa de Waikiki o alguna otra parte. Miami o la ciudad de Nueva York, Nueva Orleans. Pienso en uno de esos billetes cambiando de mano en martes de carnaval. Mardi Pueden ir a cualquier sitio y gracias a ellos puede ocurrir cualquier cosa. Escribo mi nombre con tinta en la ancha y marchita frente de Crank. Del billet, ¿no? Del, del, del, del, del, de la cara que surta el billete March. En letras de imprenta. Lo repito en todos y cada uno. Justo encima de las pobladas cejas. La gente se detendrá en el momento de pagar preguntándose ¿Quién es esta March? Eso es lo que se preguntarán. ¿Quién es esta March? ¿Quién es esta March? És un, fragment, bueno, és un fragment fantàstic, eh, intel·ligentíssim. N Hi ha moltes coses a comentar, vaig eh, a ser en D'entrada, evidentment, el nom d'ella, Marge, que és altra forma de parlar del marge. Eh, I és interessant aquest marge perquè al centre de l'experiència, tal com és descrita en aquest relat, ja no està el subjecte. El subjecte és marge i està al marge. Qui és el que està al centre de l'experiència? Precisament, els bitjets els diners. Són els diners els que circulen? Són els diners els que, el que poden abastar una certa felicitat, una certa meravella, un cert estimió, és a dir, una certa experiència plena de sentit. La plenitud de, de sentit d'aquesta experiència, això és tal com que es repeteix en Carver, ve mitjançant justament noms topogràfics. Les veves, les playes de Waikiki, Miami... En altres textos, per exemple, en el text vitamins, vitamines, eh, la, la qüestió és de Portland, és dir, que és una ciutat molt bonica, però sobretot és un port també. No? I després, bon, hi ha altres ciutats com anar-se a Eureka o anar-se a Califòrnia. És a dir, tots els jocs són promeses de, de, de bona or, de felicitat, però únicament és el diner el que pot experimentar això. És com si, bueno, parafrasejant un títol d'Ansel Jappe, és un, un crític eh, materialista, és com que al segle XX ja no hi ha aventures del subjecte com tindríem al segle XIX. El que n'hi ha són les aventures de la mercaderia, o sigui, les aventures dels diners que van circulant per aquí i per allà i són els que arriben i són els que generen tota aquesta expectativa. Aleshores, o sigui, n'hi ha una descentralització del, del, del subjecte que ja estava en l'arquitectura del motel, el subjecte queda al marge, el que queda en el centre és aquesta circulació i és únicament aquesta circulació de la mercaderia la que pot portar un sentit que ja no podem viure sinó com un fetitge, sinó com un gest ideològic, no? que són aquestes fotos de Las Vegas, aquestes fotos de, eh, no sé això, no? de, de New Orleans i el, i el barri francès, o de les plaies de Waikiki, etcètera, etcètera. totes aquestes eh, promeses. I també és important veure com eh, aquest començament del monòleg, eh, bueno, té una concatenació que és molt simptomàtica, no?, me doy cuenta de que és una brida abrida, no? aquest objecte. No? Una brida que és el que serveix per a guiar el treball, per a dir on va el treball. I automàticament no sé què fer ahora, no tengo ganes de fer nada. És a dir, l'abrida, precisament, és el que ens serveix per decidir on anem. Però aquest, aquest personatge ha assumit vitalment, estructuralment, una desorientació que la desconecta precisament eh, bueno, del seu joc Eh, i d'una certa eh, coordenada existencial. És únicament a través dels diners com la seva identitat pot adquirir un cert espesor. Qui és aquesta mar? No? Quan el bitllet llega allà, veurà què posa en mar, se bueno, quina serà esta senyora? Serà una mujer que era molt rica i se l'estava molt de diners? Quina serà? Eh, quan no és més que... Bueno, que algú més que fa possible la circulació. I vale. A Adavant-hi un, un poquet per, per deixar temps per a, per a preguntes eh, o així. Mm. En aquest fragment és interessant perquè la, la, la dona de la família que s'instal·la al motel explica això dels cavalls que jo he dit abans. Com s'arruïna, compra un cavall i s'arruïna, etc. I així m'interessa també una, una qüestió, és com la, la dona diu, el meu marit era un cabut, va comprar el cavall i va continuar apostant fins que van perdre-ho tot. Això de ser un cabut és molt interessant perquè el fet que fa que se'n vagin del motel és un moment en què s'organitza una festa, s'emborratxen tots i aquest marit, que és un cabut, vol saltar des del sostre d'una habitació a la piscina, vol fer balconi, balconi bàsicament. Eh... I quan salta, en comptes de caure a la piscina, cau al bordillo i que bueno, bueno, queda mig inconscient, eh, etc. No? És, és interessant aquesta qüestió de la perseverança, ha de ser un cabut eh, que té a veure també amb la brida, no? això que ens ajuda a guiar el cavall i, i amb una certa pèrdua de la brida, no? una certa pèrdua del, del, del control. Bueno podrien anar més lluny i veure com això, aquesta experiència del, del control i de la perseverància és una experiència pròpiament masculina del marit i que, conta la història, és una dona que és com aquella que està dependent del marit però que compareix com a espectadora bueno, de tota aquesta crisi que no fa més que, que agreujar-se. Per això ho deixem per, per, per després. O sigui, va, vaig seguir aquest fragment que et sembla important i al final del, del conte i i bueno, hi posaré un esquema i donarem per acabar la, la, la meva exposició, la meva part de l'exposició, no? per, per començar el, el diàleg. És un, aquest és un moment molt interessant perquè és un diàleg entre les dues dones, és a dir, la dona de la família que s'instal·la i la dona que porta l'album narrativa. Aquesta dona, és, és a més de, de dirigir i de gestionar el motel, es, es perruquera, eh, es perruquera i es té un saló i fa també coses d'estaticient i així, i un dia... Eh, esposa Ferle les ungles a la a la otra esposa y les posen a hablar, ¿no? ya que esta cuenta una experiencia digo. una vez cuando estaba en el instituto una psicóloga me dijo que fuera a su despacho se lo decía a todas las chicas, a una cada vez ¿qué clase de sueños tienes? me preguntó la mujer ¿qué piensas hacer dentro de 10 años? ¿y de 20? yo tenía 16 o 17 años no era más que una niña, no sabía qué contestar me quedé ahí sentada como un pasmarote la psicóloga tendría más o menos la edad que yo tengo ahora. Me parecía vieja. Es vieja, dije para mí. Sabía que ya había pasado la mitad de su vida. Y tuve la impresión de saber algo que ella no sabía. Algo que ella nunca llegaría a descubrir. Un secreto. Algo que nadie debía saber ni decir. Así que me quedé callada. Solo moví la cabeza. Debió de catalogarme como idiota, pero no dije nada. Comprende lo que quiero decir. creéis saber cosas que ella ni siquiera adivinaba. Ahora, si alguien volviera a hacerme la misma pregunta acerca de mis sueños y lo demás, se lo diría. ¿Qué le diría, encanto? Ahora sostengo su otra mano, pero no le estoy haciendo las uñas. Solo la tengo cogida, esperando que prosiga. Se inclina hacia adelante en el sillón. Intenta retirar la mano. ¿Qué le diría? Suspira y se echa hacia atrás. Deja que le retenga la mano. Le diría, los sueños son eso de lo que no se despierta. Eso es lo que le diría. Entonces, aquest fragment, eh, bueno, veieu com ja van ressonar moltes coses que me n'han eh, explicat, eh, etcètera. Mm. És com, n'hi han dues generacions amb diàleg i la segona, no, aquesta esposa quan era petita, té un secret, té un saber, ha assumit quelcom que l'altre no té cap idea. Què passa amb l'altre? Que malgrat ser psicòloga encara creu amb la promesa de l'American Way of Living, en complir els somnis, en realitzar-se en, bueno, en l'American Dream, right? que té a veure amb una casa, una família, una estructura de vida, etc. L'altre ha entès que això ja no, ja no és possible, que això ja és una mentida, un anunci, això ja no és més que quelcom publicitari. La forma de dir-li-ho és quedar-se callada. I aquesta és la qüestió, que el mateix temps li està fent palès un secret, l'única veritat, és a dir, que ja no hi ha cap veritat cap arrel, cap sentit, però no pot sinó fer-ho a través de la banalitat, que és precisament el que fa Carver. Diu, bueno, creuria que sóc idiota perquè me quedé ahí callada, em vaig quedar allà i diu, bueno, aquesta, aquesta noia és tonta que li, li dic que vol ser de major i i, i bueno, i, i no sap, quin, no té somnis, no aspira a res, de veritat, és una, una noia més, una mediocre i a més un idiota no?, que no em diu res. Sí, és una qüestió molt, molt interessant que parla precisament d'un bueno, cert, cert fetitge, d'unes certes promeses ideològiques uh, de l'American Way eh, of, of Life, però també podem veure aquí condensar una certa idea que pot fer resò amb el que deia Lucia Berlín, la, la narrativa de Lucia Berlín. Vull aquesta bugaderia marginal, etc. No sé muy bé per què, però voy allí. O, no sé ho bien què dir-li, però me quedé callada. I ara sí lo sé. Los sueños son eso de lo que uno se despierta o de lo que no se despierta. Eso es lo que li diría. Pense que tota l'estona eh, la banalitat en què parla Carmen, Carver és una forma de fer-nos despertar d'uns somnis que ja són eh, inabastables. I aquest despertar no té a veure amb un nou esperit crític no té a, no a veure amb una nova veritat, no, té a veure amb la banalitat. Té a veure amb acceptar aquesta idiotesa. És a dir, a, a, bueno, aquesta impossibilitat de, de, de fer sentit de l'experiència o d'anar-hi més enllà d'aquesta infraordinaritat que ens envolta. I ja, bueno... Eh... Lleís això, que és al final del conte, finalment la família, com dic, s'en van. Diu, a on quiera que valla, le deseo suerte. Buena suerte, Betty. Uno de los cajones de la cómoda, això és la dona que ha anat a netejar l'habitació, l'apartament, un cop la família se n'ha anat. Uno de los cajones de la cómoda està abierto i voy a fer-lo. En el fondo del cajón veo la brida que Hollitz llevaba al venir. Se le debió de olvidar con les prisas. Pero tal vez no. A lo mejor la dejo a propósito. Una brida, digo. La llevo a la ventana y la mira a la luz. Nada extraordinario. Solo una vieja brida de cuero. No sé mucho de eso. Pero sí que una parte va a la boca del camello del caballo. perdón Y que esa parte se llama bocado, es de acero. Las riendas van por encima de la cabeza hasta el cuello, donde se cogen entre los dedos. El jinete tira de las riendas a un lado y a otro y el caballo da la vuelta. Es sencillo. El bocado pesa y está frío. Si se tuviera eso entre los dientes, creo que se andaría deprisa. Cuando se sintiera el tirón, se sabría que había llegado el momento. El momento de ir a alguna parte. Y así acaba el, el conte. El momento de ir a alguna parte. Es decir, al momento de última caminar. De continuar caminant, però assumint aquesta falta de sentit, aquesta falta de domini. I em torna a interessar a sí una cosa que s'ha repetit en els altres fragments i és una certa carència d'interpretació no sé mucho d'això, abans no sé muy bien qué hacer, no tengo ganas de hacer nada que és una qüestió molt poètica que parla molt de l'estir de Carver i davant d'això d'escriure jo no sé molt d'això no sé mucho, no, no sé mucho que és una brida no sé que és un caball, carrers de cavalls. no, no coneix aquest univers de sentit, no et serres d'això de escribir lo que tengo delante una parte se llama bocado, las riendas van por encima de la cabeza, el jinete tira el bocado pesa i està frío cuando se siente un tirón y que hacer esto, etc. I això és el que veiem em sembla el pensament de, de Carles és altra qüestió, i bueno, el que veiem ací condensat eh, és aquest dia del conte en forma d'U, és a dir, com, com un motel, és dir, al centre de, del conte ben cert i és el viatge, però ben cert hi ha una certa manca, un cert no saber què fer, que pot parlar-nos d'una certa identitat en falta, d'una combinació d'absoluta versemblança i d'un col·lapse de la referencialitat, i d'aquesta estratègia de la reserva eh, que veiem en, Car en Carver, és a dir, sense sentit explícit, el text queda obert a un significat inèdit, a una circulació. ¿no? Bueno, ¿qué quiere decirnos todo esto? Vaya usted a saber. Hi ha una llegibilidad estructural on es combina una, la banalitat i el secret. Jo no sé mucho d'això, però describo. I mm, aquesta idea de que la realitat està allà, la tenim davant, però és insemantitzable. No podem accedir també a ja ella, no podem donar-la una interpretació eh, definitiva. Bueno... Això són dues fotos de Stephen Short. Eh, res, aquesta, va, aquesta és la meva proposta sobre Raymond Carver, sobre la literatura motel, eh, sobre la forma del conte i bueno, penso que per això paga la pena encara eh, exigir-lo, perquè és tota una oportunitat de, de, de pensar en allò que som i en, i en allò que ens passa. I això, res més. Gràcies. Eh, moltes gràcies a tu, Juan. Jo estic una mica... Eh, sense paraules. Eh, si si d'una banda els, els contes de, de Carver, quan els llegia, a mi em creaven una mena de des, desesperança i, i després amb el temps això s'acaba convertint en una relativització de la pròpia experiència, m'ha passat una mica al revés amb la teva, amb la teva sessió, que ha passat d'interessar-me molt a desesperançar-me. Per tant, prefereixo donar a veu a a la gent del públic i, i que diguin la seva. Si sembla, podem deixar de compartir la pantalla així ens podem veure de tots alhora. Perfecte. Total, sí. Doncs qui, qui vulgui pot aixecar perquè ens veiem tots la mà o... Com ho veu? Bé, bueno, mira, no, no veig ningú que, que aixequi la mà. Si, si, si voleu... Bueno, jo jo tinc pre... tenia preparades algunes coses més aviat formals, més que del... de, de tot això que ens has explicat. Eh, una cosa que m'ha cridat l'atenció és aquesta... aquests dos nivells que, que tenen els relats. O sigui, utilitza, per exemple, en aquest de la brida, no? utilitza l'objecte de la brida per fer un, com una paràbola. No sé... Si, si em faig entendre. O sigui... Eh, hi, ha, hi ha un que és conservació, per exemple, que és la nevera que, que ha deixat de funcionar, aleshores tot es va desfent, igual que la relació que, dues, que les dues persones tenen. Hi ha el pastís, que és la promesa de felicitat eh, que s'ha d'anar a buscar per l'aniversari del, del fill i després hi ha l'atropellament i s'ha oblidat del pastís i el, el Padreix es va fent malbé i ja no es pot menjar, no? i m'ha creat molt atenció d'una banda això aquesta... bueno, aquest joc a dos nivells dels propis contes i després també que molts contes podrien ser la continuació dels altres. O si sigui, m'he trobat més d'un cop, dia nostres doncs, uh, aquest podria ser l'escena següent a el comptete que he llegit fa, fa x temps. no, I, bueno, no sé si <ríe> si tens res a dir amb tot això. Sí, sí, que, sí que és cert que molt, això que dius és una, és una, una sensació que com té quan, quan el, el llegueix, aquestes continuacions. N'hi ha, ha també, bueno, hi havia un comentari, eh, n'hi ha també alguns contes que són reescriptures d'altres, també, eh, però precisament m'interessa molt que aquestes picades d'Ui entre contes parlen precisament d'aquest Carver Country, és a dir, com... Eh, bueno, que, és, és, és un autor com que té certament un, un, un univers. No? No, és que cada, cada, no és que cada conte o cada llibre tingui una proposta, sinó que tots ens conviden a entrar a un, a un, mateix, a un mateix món no? que es va continuar desenvolupant-se. I, clar, sí, nosaltres hem tingut eh, aquesta, no? aquesta història del motel, de la família, però és com si, si nosaltres agafàvem el cotxe i anàrem a la ciutat més propera podríem tenir aquesta, aquesta història de la conservació, no, d'un frigorífic que, que, bueno, això que deixa de, de funcionar, o anar... És que això del, del gel que, desfà, que es desfà també apareix ha d'un altre conte d'un gibre on, precisament, un, el la càmera frigorífica d'un restaurant s'estropeja, deixa de funcionar, i, clar, tot, tot el menjar es fa malbé, bueno. És com que hi ha moltes connexions, de vegades explícites, i, de vegades, bueno, tenim la sensació que tots els personatges estan allà, no? I, I a mi m'interessa molt perquè, personalment, interpel·la molt a sentir-me com part d'eixer món, no? Especialment perquè hi ha una contínua apel·lació a aquest anonimat, a aquesta banalitat, no? On les grans desgràcies venen, bueno, precisament, doncs això, no? Perquè un frigorífic deixa de funcionar... Eh o perquè, bueno, en, en altra, perquè uns, els peixos que, que té un, un personatge com a mascota es moren, eh, etc. Tot això m'agrada perquè són, són... tenen l'aparença d'ésser com un, uns senyals, com una certa... Com esdeveniments epifànics, no? De vegades sí que van en paral·lel amb, amb una certa cosa que, que, que té jo com, com la briga, però d'altres... Eh, no ten, perden aquesta funció. És a dir, en, en el cas dels, dels cavalls, per exemple, eh, és bastant clar perquè, bueno, dues o tres vegades, entre poemes i, i, i contes, n'hi ha una parella que està en crisi, que està a punt d'esfer-se, de, desfer -se, de separar-se, etc, o que s'ha separat i s'han juntat per donar-se una darrera oportunitat, coses d'aquestes, i de sobte, de nit, apareixen uns cavalls al jardí, que s'han perdut, apareixen uns cavalls. I just eixe sembla que és i és una senyal, que, que aparega un cert, podríem dir, tan pur, tan fort com el cavall, és una senyal i la parella sent que pot reconciliar-se, que, que, que pot reprendre la seva relació, que n'hi ha encara, no sé, esperança per l'amor, etc. Però després, els cavalls se'n van igual, o arriba la, els, els, arriba la, la, la policia, s'emporta els cavalls i la dona se'n va amb un, amb un dels seients de la policia. Sí, per això parlava d'aquesta sort d'anti-epifania, perquè sembla que tenim la senyal d'un, alguna cosa va de passar, però finalment no passa, no? Així, la brida, eh, sí que pot parlar de, de moltes qüestions que, que he comentat i, i tinc aquest eh, caràcter com bueno, de, de, de, de purable o com d'un motiu que explica tot, tot el conte, però finalment tampoc sabem ben bé què fer amb, amb aquesta brida, sols hem d'escriure-la, no? Finalment, és clar com, bueno, se n'ha anat i s'ha quedat la brida. I, i, i això que, que, que, que, que vol dir, perquè el que tenim finalment és la repetició de la brida. Començava en una brida, acabem amb una, amb una brida, no? em trobo la brida al calaix centroobert, però què es fa amb aquesta brida? Res. Es descriu i diu la brida s'hi per a ir a alguna parte i s'acaba el compte. Aleshores, aquests trencaments a mi m'interessen molt de l'autor.